«Одинадцять. Ну, Тереско!» – знову почав своє вуйко. «Що не кажи, а вона сама напрошувалася!» «Абсолютно! Тільки так! Лізла, як жаба під косу!» Тереска кивнула, склала руки на животі і заплющила очі. Вона світилася спокоєм, наче сита молода мама. А Вуйко намагався щось вимовити, але напружена внутрішня боротьба відтягувала цей момент за обрій можливого. Коли на душі у Вуйка Юліка, старого хіппі, завгоспа, а тепер ще й у дівця зробилося зовсім сцекотно, він витиснув. – Знаєш що, Тереско? – Тереска запитально кивнула, не розкриваючи очей. – Їхала би ти собі додому, я вже щось нахіпувався.